Inkább tűntem leharcolt sportolónak, mint eladónak, de legalább megpróbáltam rámosolyogni az előttem álló nőre. És, akit egyébként jól ismertem, bár nem láttam, vagy húsz éve. Szóval ide mászkálált a fiam éjszakánként, nézett rám szigorúan a hölgy, akiben Tamás édesanyját véltem felfedezni. Megremegett tőle a lábam. És nem csak azért, mert elgyibbadt érdelés közben. Pontosan olyan jól öltözött, jól karbantartott nő volt, amire emlékeztem. A frizurája még mindig tökéletes. Nyakában aranylánc, vállán sejemkendő, hogy lene égjen. Tökéletesen élére vasalt fehér nadrágja és rózsaszín spagettipántos felsője nekem kicsit merész volt, de elegáns felépése eloszlatott bármilyen kétséget, hogy viselhet -e egy hatvanas nő spagettipántos ruhát. Ez a nő azt csinált,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 Azt pedig nem tűrtem. Karbafontam a kezem, jelölve ezzel a tartással, hogy nem tágítok. Nyugodtan lövöldözhet. Szemtelen vagy. <gül> Maga pedig itt ácsorog és rabolja az időmet. Ha valami baj van, közölje, és tudok rajta változtatni. Ha csak rajtam élesíti a karmait, akkor pedig haladjunk. Láttam a melkasán nyugvó fúkszon, hogy felgyorsult a szívverése. Elkezdte kapkodni a levegőt. A fél a milliókat ölt ebbe a boltba azért, mert Zsuzsa könyörgött neki. Ezt kötve hiszem, nem az a fajta. Felnevetett. Nem? Meglepődnél. Vagy inkább Aniko néni lepődne meg. Most már szándékosan neveztem néninek. Nem érdekelt a jó modor. Nézd meg a szerződést! Emelte fel a hangját. Megnéztem. Tamás 30% százalékban tulajdonos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 és ismét intettem. Ő pedig visszaintett. Zavarban, de azért halvány mosolyjal az arcán. Fel kell hívnom a csajokat, gondoltam, és leültem a bolt előtti padra. Az szem megáll. Tamás biztos nem tudta, hogy az anyja idejött előadást tartani a házasságáról. Vajon elmondjam neki? Ha, szép kis barhé volt itt kialakulóban,